На такий труд мені дали згоду шість братів з їхніми жінками. Сестри допомагали тільки коли могли. Це були Телегуз Николай, Іван Глобак, Коля Величко, Василь Андроничук, Куніш Іван і Василь Головач. Головач не працював з нами над книгами, його руки були загрубі до паперів, але був незамінний у іншому. І він у нас працював як особистий гебіст на нашу користь, щоб ми були в безпеці. Він невидимий слідкував за нами, як ми заходимо до хати, де ми працювали, як коли, як в кого. І як виходимо тому, що потрібно було остерегатися людей. Як бачив необережність у когось, робив таким зауваження, щоб краще виконували закони конспірації. Ходив поміж люди, прислухувався до бесід людей, чи десь нема розмов про нас, навмисне підводив бесіду так, щоб, якщо хтось знав про нашу діяльність, то він пізнав би і доніс би нам, що є небезпека. Коли ми робили обрізку книг на механічному ножевім станку, потрібно було спостерігати на дворі, чи хтось не проходить тоді мимо по дорозі, щоб дати нам сигнал спинитися, тому що той станок трохи шумів. За увесь час нашої праці з літературою ми змінили п'ять хатів, щоб не бути дуже довго на одному місці ради безпеки. Саме більше пропрацювали у порожній хаті, в якій ніхто не жив, то було дуже зручне місце через дорогу від Моготестя. Близько хатів не було, Хата добре закривалася на замок, була пригодна, тільки зимою було дуже холодно. Вогню ми не могли там розпалити, щоб з димохода виходив дим. Це могло до підозри довести нас. В інших хатах, вище згаданих братів, нам було тепліше. Більше всього, ми розпочинали працю пізніми вечорами і допізно. Днем майже ніколи не робили бо було більш небезпечно, і всі ми працювали на роботах. Завжди була проблема, де зберігати перевезену нам друковану продукцію, а також готові книги, поки їх заберуть. Я не ризикував тримати все в одному місці, щоб на випадок нашого аресту не конфіскувалося все разом. В себе дома я нічого не зберігав. Навіть свою особисту літературу відніс з дому з тих же причин. І я переховував все у людей, в яких мені здавалося безпечнішим те робити. З одними я узгоджував те, вони щось трохи знали, а в інших сам ховав ночами в стодолі в сіні, що вони того й не знали. На випадок якоїсь підозри – і можливого обшуку в тих людей, вони правдиво відмовлялися від того знайденого, що нічого не знали про те. Дермантин, кожеміт, кардон, папір, клей в мене був захований на горищі, на сосної, недалеко від бані. Там ніколи ніхто, кроме мене, не залазив крістеві конці, тільки я». Якби я там не ходив, то там нічия нога би не ступала ніколи, аж скільки би стояла та насосна. Навіть мого сусіда, комуніста, ховав книги в його стодолі. Я вірю, що хоча б він і знайшов те, то здогадався би, що то моє, і не ведав би мене. Він був хорошою, порядною людиною, і наші стосунки були відмінні. Я в нього ховав свою особисту літературу. Коли перед весною вже ставало менше сіна в стодолі, і те легко можна було знайти, він міг то знайти, я рішився признатися і сказав йому, що як щось знайдеш у сіні, то щоб знав, що то моє, а якби в тебе знайшли кегибісти, ти нічого не знаєш, і тобі повірять, що то я ховав у тебе у сусіда без твого відома. Він відповів. Я нічого ніде не шукав, не бачив, нічого не знаю і не бачтему. Він розумів, що на мене будь-коли могла прийти перевірка, як на активного сектанта, і все, що знайшли б у хаті з релігійних книг, забрали б. А коли в нього мало бути вже весілля, він женив свого сина, тоді вже він прийшов до мене з просьбою і каже, «Ти щось ховав у мене в стодолі?» Я тобі не відмовив, а тепер прийшлося мені так, що я тебе хочу просити, дозволь мені щось заховати в тебе. Я купив і заготовив багато горівки на весілля, а ті піяки, що будуть у мене робити палатку на огороді для весільного застілля, тоді в тих порах не було де робити весільні застілля, робили намети, палатки такі на огородах, після весілля їх розбирали. «То ти, які знайдуть її у мене, і половину вип'ють ще до весілля, а до тебе не додумаються піти шукати. Ти мудро робив, ховаючи у мене, я прошу тебе, позволюю тепер заховати у тебе. І я змушений був дати згоду йому, він того заслужив. Іншому я того не дозволив би, щоб горівка була у мене під моїм дахом. А в тій ситуації... З ним я все зважив, як було між нами, і треба було погодитися. Я теж того не бачив і не доторкався до нього. Перед тим, як до мене мали приїжджати за книгами, я вже зносив все до себе додому, і все обходилося під Божим захистом добре. Ми, які робили книги в Кам'янці, казали між собою так, що тільки після того, як ми зробимо 10 тисяч книг, можна буде вже попадатися, щоб іти за те в тюрму. А раніше нема за що, не варта. Але не попалися. І до 10 тисяч не дотягнули ми. Зробили тільки 7 тисяч книг, і друкарні перестали друкувати. Приходила свобода. Це раз, а друге, і церкви поповнилися нелегально надрукованою літературою. Перевозка книг від нас чернівці, а звідти до нас друкованої продукції, була дуже небезпечною. Наше село було крайне від румунського кордону і знаходилося в передкордонній зоні, щоб іншим людям, які не проживають в нас, заїхати в село, потрібно було мати пропуск, право на в'їзд. Перед селом за річкою серед був контрольно-пропускний пункт, де дуже часто стояли пограничники, а порою і міліція, чи просто дружинники, перевіряючи, хто заїжджає в село. Могли будь-коли перевірити, що везеш. Але чернівецькі братя, які були задіяні в цій операції, були дуже відважні, уповаючи на Господа. По їх вірі і відвазі робилися ще більші діла, пов'язані з кордоном і літературою. Проте буде описано трохи нижче в розділі християнська література через кордон. В Чернівцях працювала ще одна друкарська точка, ще одна підпільна друкарня. Незалежна одна від другої. Там працювали інші люди, інші керівники. На випадок викриття однієї з них вони нічим не були пов'язані одна з одною, щоб потягнути за собою іншу. Тільки керівники цих точок туманно знали, що ще хто спрацює, як і вони у місті, але ніяких деталей не знали. Якщо би одну ліквідували, то друга залишала б неушкодженою. Були випадки пов'язані з тією друкарською точкою, про які хоч дещо, хочу сказати. Одного разу в місті Кобрині, коли брат Василь Чорний їхав з Мінська. Повністю завантажений папером, багажник повний, був паперями, задні сидіння в салоні вибрані і на їх місці теж папір, і накрите все одіялами, його зупиняє міліціонер. Брат був змушений зупинити машину. Що зараз буде, думає? Хоча то не друкована продукція, але таку кількість паперу приватно нікому не потрібна. Та його ніде і не купиш в такій кількості, тому що він весь на строгим рахунку. Щоб виявити підпільну типографію, це рівносильно тому, що везеш друковану продукцію. Відразу зрозуміла, що то для типографії. Для державної – ні. Якби так, то мав би на той папір документ. А так все – арешт, допити, щоб сказати звідки, куди і так далі. Але в Бога все робиться на краще. Міліціонер запитує, куди Василь їде. Отримавши відповідь від нього, міліціонер проситься, щоб його підвезти до міста Ковеля. Брат Василь змушений був погодитися на те. І міліціонер сідає в машину поруч з ним. Їдуть. А той запитує. Ти так загружений, що везеш? Преданий для невісти, каже Василь. Те слово саме зірвалося з його язика. І то була правда. Божа церква, вона не Христова, а духовна література чи не її предане? Та відповідь задовільнила міліціонера. Він більше нічого не запитував, а брат Василь почував себе чудово. Бог післав його машину міліціонера як охоронця, щоб його більше ніхто ніде не перевіряв хто буде зупиняти машину, в якій їде міліція. Замість грізного контролера він мав сильного захисника, перед яким всі перешкоди розступалися. Слава Богові! Замість контролю і арешту з міста Коберна до міста Ковіля була божа охорона. Іншим разом, при перевозці підпільної продукції машина, яка була завантажена на всі її можливості, потрапила за чернівцями в міліцейську облаву. Таке час від часу робилося на нашій землі. Збираються багато міліцейських машин разом, спиняють на якісь точці дороги всі машини і все перевіряють. Що хто везе, документи на те, що перевозить, права шофера, путівку на право їхати в той день і по тому маршруті і так далі. Машин накопичується багато, трафік по-нашому, поки все перевірять. І брат наш у тому натовпі машин до краю завантажений підпільно надрукованою літературою. Розвернутися і втекти вже неможливо. Попався. Впереді тюрма. Перед нею страшні допити. Звідки? Куди? Хто? якщо щось не так буде сказане мною, підпільна типографія, якої так шукають, буде ліквідована ворогами церкви Божої. А друзі, які жертвенно поклали життя своє на цей труд, за все це багатство, що везу, теж підлягають страшним допитам і тюремним стражданням. Тільки на Господа, Надія. Він все може, як в його планах є, щоб цього всього не сталося. Положився на Господа і чекай розв'язки. Підходить черга перевіряти його. А до нього підходить знайомий йому милиціонер і говорить. Ти чого тут чекаєш біди? Ану, їжджай звідси скоренько. І брат проїжджає такий заслін безбожної влади, яку Сатана організував, щоб перешкодити успіху підпільного видавництва християнин. Думається мені тепер, що тоді робив діявол, який мав у плані покласти край переможній ході жертвених синів Божих. Але одне Боже повеління і його зусилля марні. Страшне для нього підпільно друковане слово Боже, в такій кількості неушкоджено переходить так переможно, такий заслін. Було б велике задоволення мені бачити, що він, диявол, тоді робив. Мабуть, гриз в лютості своїй лікті, мекав свій волос на голові та ламав в прокльонах свої роги, лупцюючи в злобі підлеглих бісів. Що подібне Мабуть, точно відбувалося в темнім духовнім царстві. Алілуя Богові нашому! Варто трудитись, варто змагатись, варто за Бога життя усе віддати. Хто читає, не пропустіть, не прочитавши розділ християнська література через кордон. Підпільна друкарська точка, про яку я описую, благополучно працювала в Чернівцях декілька разів, тобто віддруковувала декілька тиражів. Та друга в 1980 році була викритою кидебістами, і вони розправилися над нею і над учасниками по своїх законах. В Божому плані є її певне число мучеників за віру, і вони підпали під те число. А цю точку Бог беріг. Скільки було неодноразових ризикованих поїздок, пов'язаних з цією працею, як місцевих, так і міжміських Київ, Ростов, Москва, Львів, Мінськ, Молдавія та інші. І все обійшлося з Божою охороною добре. Тільки коли вже вся праця по цій лінії була завершена, коли все було вивезено і ніяких доказів, що існувала підпільна друкарня, не залишилося,